פרק ו. בשנת מות המלך עוזיהו, ואראה את אדוני יושב על כיסא, רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעל, לא, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. בשתיים ייחסף עניו, ובשתיים ייחסר רגליו, ובשתיים יעופף. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש, אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. וינועו אמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא עשן. ואומר, אוי לי, כי נדמתי. כי איש תמה שפתיים אנוכי, ובתוך עם תמה שפתיים אנוכי יושב. כי את המלך, אדוני צבאות, ראו עיני. ויעוף אלי,